لا تؤمنون به ولا ظنصرونه ولا أقررتم وقصتم على ذلكم إسره قالوا أقررنا ولا فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون سورة العمران مدني سورتي نزول النواسل 89 سورة الفعل ناد الشعر او پتردیب ده صورتنو کی درین دے پس ده صورت بقرینو مقصد د صورت آل امران بیان د صلور و مزامینو اس بات ده توحید اس بات ده رسالتو جیحاد بی سبیل اللہ تعالی انفاق بی سبیل اللہ تعالی یعنی آغا صلور و مزامین کم ده صورت بقرینو کی بیان شیو ذلتکی داوین زیاد تفصیل او وزا حد سرا با اعتبار د مضمون سر صورت ری صوبان تقریم اول ایسایت ریسٹ پوری دیکی بیانده دیس بات تا توحید دو ایم ایسایت چونسٹ نائیت ایک سو ایک پوری دیکی بیانده دیس بات تا او پر رسالت چکم پنزللس احترازات شیو او دالی کتاب و خبا بیان کئی او در ایم ایسا آیت ایک سو دولت رخیرہ پوری و دیکی ددوہ و مسلو بیان کئی یو جہاد پی سبیل اللہ تعالی او دو ایم انفاق پی سبیل الل اول ایسا ده صورت بیرشه هوا غیر کتری بابون او حری و باب که شپک شپک خبری بیده حری و باب افتدا پا داوز توحید سرکی ده او حری و کې که تخبیفی اقربی حمور کلون امن انکو دادا گیده دوی مئی سا ده آیت چونسط نه شروع شه وه بده که پنزل لس خباستو دالی کتاب و ذکر کل اول خباست آیت چونسط کی اتخاذ الاخبار و رحبانی بی تحلیل و تحریم چی د په حلال او په حرام کې د اولو هيت ترجیه تر رسوله دویم خواصت إذلال المؤمنين دریم خواصت الاعتجاج بالوعد الايه 73 چې دای په دلیله خبره بانی جن کول او واعز وکولو دریم خواصت إذلال المؤمنين آیت 69 کې حکم او یا يم کې سلورم خواصت كفر بیاات الله آیت 70 کې ا یک انتر کې پنجم الحق بالباطل سبابم قباحت على تلبيس الدين الذي وقع وانفرادات الوسيه باليهوديه المنسوخه والنصرانيه المنسوخه ادم قباحت الغيانه في الدين في الدين في الغيانه كل الدنيا في الغيانه نهم قباحت تحريف طلب اقامات كي بدون وصول اولتم قباحت الاقتراء على العباد اللاسالين قال بني كبندقان واني دروغ شودون موږ د دای په نوم نظرونه یاد لګو چې دای مون ته ویلي چې څنګه د مرنه باید وتام مو ته را مدد شیواي ځکه د په نوم نظرونه یاد کوو دا غي جواب نه یو کو ايته اوناسي ورځي کې اوس کوم ځای نه چې علاوه ته شو ايتي خاص نه د نو جنو چې ولسم کومه خبره ذکر کړي اتو ولي ان اتباه رسول موږ د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د تابع لا رہی دې پیغمبره আলাইহالسلام د تابعینونو مخ ولی واړو نو ځکه چې مخ کې د دوی خدماتو نذیر ذکر شو چې دې تحریف کولو د تحریف یو نمونه دا پا و و دی چې په انبیا په اولیاوې درو غتړل چې د ویل دي چې موږ درا مړه شیوه نو دا غیبله نمونه چې دای ودا کارم کولو چې په تورات او انجیل کې چې د نبی له سلام کم صفات نو دې دا, دا غیبه مټاوله کوشش کولو داوی دورانو دا له کوشش کولو چته نبی علیہ سلام نن کوم چې په ځمو کتاب لیکلي دي چې تاسو خلکو ته بیان وکړو چې دا خلکو په بیا په هوجه ثواميږي غره یني تاسو په کتاب کې د نبی علیہ السلام کوم صفات ذکر دي په هر امر په همکته فاتوره تا تاسو به ان کار و, و لیکوي کا نو دلته کې یې چې جواب ورکړي چې ګورې چې دا د پیغمبر علیہ السلام صفات خاطموول غواړي ته خلک مشکوک کوي دا غکو ته دا ای کې په کتابې دغه صفاات نه شته د پیغمبر په نوررو صفا راغلی دی نو که دا پیغمبر دی الله اوس دا پیغمبر دی دا پیغمبر دی او دا خو داسې پیغمبر دی دی چې تاسو دې پیغمبر ده این کار کوئ دا خو داسې پیغمبر دی چې د زه په باره ک پهله د ټول هم ب کرمونهواده بهدم سلام نهتهثال سلام پې جسون هم بیا را د ټولونه الله دا واده غستې ده چې که ستاسو په جون اخری پ غمبار راغوستاسو به دغه بانیمان ایمان وړئ او دغه میشن مجل وي د غه دا به کو که باغ تلیفونو راغو جنګونه راغ نو ل کتابو ستاسو بیا خو دغې په جون خو دغه شیونه شو نه بیا السلام دغهې په جون خور راغ ستاسو په جونخور راغه ستاسو غم بیاونه چلله واده غستې ده داوادهله دا تاسو نهمه غستی ده تاسو دا چې کتابونو کې دا صرف تیر فن بیا وسره نو دا دا غوی د امتيانو سره مو چې پیغمبر نو او دا غ امتي و لکه يهود او نصارا او شته کنه رسول سلام ووخیمه د چې اخیری پیغمبر راغو نو تاسو په اخیری پیغمبر باندې ایمان راوړئ دا غ مشن به चले وای دا غو نو سرت دا تیر پیغمبر وینئ کار کوي نو پدې توګه د نبی سلام وی شان او اغزمتهم ذکر کن. و اې زیات کړي هغه وا زه تاسو ته خیال دی څنګه مرغوت را روان دي یو بل سره تړلي یو خباشت بل سره تړلي یو بل یې بل سره تړلي دغه ذاتونه د خپل خباشتونو هغه خلک چې وایي مورسی خبره خباشتونو ده دی خاطر یې کله پخپره تو وایي ذخذ الله یاد کړي هغه وخت مبارک صلی الله میثاق النبین و زمذبوطه تمام امبيه کرامو نام لما آتته کوم چې زرات لوکم تا واده سره چاوک آتته کومې دا کلام دشا دی د الله لما آتته کوم چې زرات لوکم تا سامن کتاب په یو کتاب حکمتین او په نبتو د کتاب په مقابل ک حکمت راغلی خود نهاز نب کالم دی ځکه چې د دی نه مخکې ان ذکر شوي دی نبی ته جللا کتاب ورکاي ورته رسول نبوت ورکاي جا داهه محل کو بیان ولته نه دلته پیغمبرانو بیان دی علماء عادی تو کوم خامغه از در کمتاز ضمان کتاب انس کتاب او حکمت نو نبوت پیغمبري ثم جاء ګمو بيار شي زاستا سپچون رسولون یو زمشان پیغمبر رسولون کی تنوین دار تعظیم دی په عربی فائدہ کې په عربی جوږي تہ نبی نی تو زبر دیس د پشت دن وینوی تہ مين کله تنتیر د بار راضی د نشنا و دی ہونا ورگز هو تا کله د تعظیم او تفخیم د بارم راضی تعظیم ملی حرمی والی تھا او تفخیم د چ عظمت او شان کولو کولا نو دل تہ کی د نبی علیہ السلام غلی وی شو او رسول نیراولو چاله دی اشارہ نیتا تہ نبی علیہ السلام تم غشان و چی که دانکیرم زی کرشی کنه رسولو تنوین خو آموکاتو که تنوین تنکیر زبار راجی کنه خو کدانکیرم زی کرشو رسولن صرف ار رسول نو رسول نو ام ددین و مراد نبی علیه سلام زکر چی دنیا که دا خود دمره ده او دمره عزت ده نبس ممتنگ کم بیار آغی ساس دار رسولو نخیری پیغمبر آغازی مشان پیغمبر متودہ کو ان چې تصدیق کوون کړي دا, دا کتابونو ما کوم چرچا سر لري یعنی اخیری پیغمبر چراشی دی بسنه خبر یې نه کوي بلکې دی بس ته کتابونو تصدیق کوي تاسو د کتابونو کې چې د توحید بیان دي د لارې کتاب صداقت ته پکې د پیغمبرانو دی ایمان اخرت دا که خبرې وکایسته خبرې ونه کوي نو تاسو څه کوی هغه وعده څه و چې الله وي پیغمبر نو میثاق مضبوطه وعده غوښتي او نو مسجد وعده څه و ل دوؤمنون نهبي خاامخ تازب ایمان د وړي ب نه بیا لصلسلام لهتن سرون نهوو او خا مخ س به مدد کوي د د سره هم دلتهکلام تاید او نون سقيله تختاري او پهدي لنتن سرون نه کېتل لاان تاکې د نون تاکې سقيلهکاري سقيله مطلب چې ش کې راغلی ی بیاون شوي ق خ تهوي دام پرتره مت لا فر مع پهې زبانې وي کله چې لام تااک او نون تاکید سقیله په یو فیل باندې را شي دا پهفعلیل کې فنزللس چ د تاقیف پیدا کوئ تاکیز مطلبڅخ مخا به دا کارېږي نوکو پهلار را ول ته پېنزل له زلله وي چې ل تؤمنون نهبيي لهتن سرون ناممه تاسو به پاخری پغمبر مان اوړئ بشن بل وقال اوپر میل اللہ او فرمائل اللہ رب العزت تمام انبیاء کرام ته اقرار ته مې اقرار وکه تاسو واخذتم او واخذت تاسو یا و واخذتم قبل اقرار تاسو علی علیکم پر اقرار تاسو وی سری وعده سما یعنی تاسو په خپل اقرار زما وعده قبوله کا یا والله تا اوی او هی چې واده وکړ او موږ هم وعده وکا او دا وعدہ بموشن کرتا ہوں ائتاز پر اخلا اقرار بانی گائل لئی نو قالو ول تمام انبیاء کرام اقرارنا اقرارنا او اللہ مونږ اقرار کو اوس مفتیرین دے دی بہ بارے کی تو اقوال ذکر کئ صدا وعدہ ایت کم مخیا بستیا نو یو قول دی مفتیرین نو صدا وعدہ اللہ رب تمام انبیاء کرام نے په ال لا یو پغمبره پیداو پو د خبره لکهسینه چې د تمام انسانان نه الله پهله میروواخت کې غه واده غستې راې کوم نو د ته شانې اللار رالی ز د تمام هم ب کرمونه واده غستې و چې سرې پېغمبر راغو تا بمان را وړو غه سره په کوي ن سرت مطلب امتحانته کوي میشن میشن او د دویم فل مطابق مفسیینې کرکي چې کله یو پېغمبر تونیا ته راغو او هغه پیغمبر شو نبوت فل الله ورغو نو د نبوت سره د او دا کوم په چیرې چې څنګه څوونه کوالې دي صحیح دي شیخ ابو نوم کیده غستی نوم سیده ادم الله سلام نیواله دریشان سلام درو له سلام نوم کیده سونان دی ااو اومدا دی نوم ټکتا نو قال او فرمای له الله وشدو غوا شایه طولم و انا زماكم صار من الشاهدين د گوا كون كونم نپم انت والله سوکتي وریدلو بعد ازالګه پر سدي و دينا نپولایک پر زکاتان عمر فاس خون هم دي دي د الله اقامت ماته اونکي چاچه د ماته ماته کا چاته وای داله اقرامات ماته نو سه امبيګرام او غواده نه د ماته کړي دا کچي ناګي پجون پیغمبر را که انګلو کداګي جون پیغمبر را غلې وین او امبيو بخا مخه دا واړه پوره کوله او دا نړی ته سلامه مېشن به سرور دغه پیغمبران نشته نو دا وایي چې کوم امت یان دی يهود او نصارا دا واړه غي ته شامل دي لکه ما پاول او په دې کې خصوصا يهود او نصارو ته خطاب کړي او دا نړی مشرکې نه مکاو ته مخه تاپي یوه انصارو بزان موسی علی سلام وی سلام دمن تب کوله کنه چې موږ غایب دي مشرکې نه مکاو خپل ځان ابراهیم علی سلام دمن تب کوله چې موږ غایب دي نه مشرکې نه مکاو تاسو هم د دیवाडी خلاف ورجو تاسو پاجدان شوی ځکا چې ست پیغمبر ابراهیم علی سلام خو علم ایرواخ کې یاد نه بوت نه وداوا کړی ودا کړی وکړا الله ت خرری پ غمبر راغو زه به دغه به نیمان ړم زه به دغه میشن چلو نو چې خه شته او تاسو دغه ولا د دا واده تاسوته شامل نه ده تاسو خوم د واده ما تهکه نه تا دا پوره نه کو نه نو د نوبیله سلام شانم پهې قې معلوم شو چې نوبي ل سلامته الله دیر لشان ور دی ګور الله د ټولو بکراامونه واده و ځې اخیری پیغمبر راغو تاسو په ایمان لرونکي تاسو په دا غوښتنې دا دانګه حدیث کې مرضیه نبی علیه السلام فرمایله ده ترونی کما ته نصارا ایسه ابن مریم او تاسو ما د هرت نزیات مو چې تویین د اولوہیت درجه زمي مره محبت کې د قسیمه چې ایسه یانو ایسه علی السلام ایسه ابن مریم په محبت کې دون د رتبه درجه ورسول شي د اولوہیت درجه ای بلکہ جو ان عبد الله ورسوله بلکہ جو اللہ بندہ او اللہ رسول ممكن تشهد و يقومذكي نشهد ان لا اله الا الله واشهد محمدن عبده ورسوله نور النبي عليه السلام و الابد يم. او غير رسول جو تجيب اوبت کی نهايه تجی پرتا نتی نو پر ابد وی لونی شرمی نو دا امت لصوص جتے پیغمبر ز ابد نو او چا نور رسول او چا وی است رسول ګورای نبی علی سلام چې الله رب العزت کم شان او درجه ورکړي د قرآن او سنت ځانګړي مزید من ګڼه لري ضرورت منښت د دې چې پاغه باندې خلق د نبی سلام شان او چست یو مینا و څرخدارک مین لکه یو منګړه حدیث کله دنیا د نبی علی سلام د محبت د دنیا د نبي ل السلام د مخه پلا ده نو دی من ګا هدي ضرورت ته حديث بل هديې راينه بیا ل سلام فرماي چې من که زما ل موغ می دهنده چا چې په ما باندې من النار پ ق د فلته م ضر نوتهان ل ضای جوور کوو په ور کې نو د جههن غور ته سووک زانان شي هغ ته دارنګه روایت کې راځي یوزل عمر رضی الله عنه د تورات یو نسخې له شو سوق ملګرو چاوه لوانکا او د را هو د نبی علی سلام میفل لې راوړم او اسنه ته پوسنه پښتنه او بيګامي په شورو کې نبی علی سلام ته وای زتا له تورات پڑاو تور رضی کده راځي چې عمر دې کولی کا پڑاوګا نه بلې پڑاو شو هغه ته په کته دی کړه چې نن او اومر زونلي گیې وی وی و وي اوته دبی سلام مخ مبارک د غ نه سور کې او روایتکې راځي چې ن بیا سلام ب غص شوو د مخ تک سر شو دان د ن سلام د مختش بي ورکي وي داسې به دا مخ سر شوو تا بهوي جوړ پهې مخې چاارو نه چوناري که نه ت سره نري د کې به د سلام مخ مبارته شو او صاحب کل صدیق راځونو نبي عليه السلام ته ګور یومر رزم او نبي عليه السلام ته ګور یومر رزم او وکړو دا څنګه چې اخرګه عمر رزم ته څکلته ام کاوه مرمر مور د منپور شته پښه ترته څه دې ته ته کوس او <متوس> عمر رزم دغه مشانه <متوس>. چلالی صحابي هغه منیر راځي دې عليه السلام کو څه کنه لا او سپمات و ته الله رباً وبي اسلامدينن وبي محمد نبيفل الله وسرضويته بال الله رب زه پهدي ضاائم او الله زما دی زه پهدي ضاایم چې اسلام زما جون دی زه په ضاایم چې پغمبرې پااس الله سلام زما پغمبر دی او دا قماتې بیا بیاوي بیا او نبي سلام ت دا یقین ووررکو چې د توات ددي نوسی پهولو سره زما برړې د یو سره محبت ن نه دا غوئینته چې زما ته محبت پیدا شوهي زما محبت په اسلام سره ده زما محبت په توحید سره ده زما محبت په پیغمبر استاذه صلی الله وسلم ده زما دا غوئینته چې زما محبت نشته ده او ته په اساس یې یوې ماځي نه واخله چې نبی عليه السلام ووڅاړ شو نبی عليه السلام وو فرمای ويل لو کان موسی حیلا لما اوصره الی ويك موسى لسلام زنده لو كان موسى حيا لما اوتاه الى اذباحي نو اي لازم باغا واندم سما تابداري بكورا تاغ كتاب باغا چليذ البيان تورات باغا بيان پهاورو تورات نو بيجا داوتو تبلغ نور كورو اوك شتراوت او تبلغ ور كولو زما د قران نبيور و دومر رجلا نو سکو تل كتاب باغم نو سلو گلا وچو قرآن را گئے ندر تورانت آغا حسیت ختم شو نبی علیہ سلام بھی بات چو قرآن را گئے تا سب اس تورانت نپڑا ہوگا ادی تلاوت منسوخ شو ادی احکامات منسوخ شو بات اس پتا سو قرآن لڑی واجوار گوئی و اس پتا سو قرآن سومخ کے بانے بیایا افسوس جنن مسلمانان قرآن خلق اپری خیده چا په دنیاوي تعلیم باندې قران په قران باندې دنیاوي تعلیم ته اهمیت ورکړي دي او چا په دینی تعلیم باندې یاني ديلي تعلیم ته اهمیت ورکړي دي په قران باندې څوک څوک دا څه کوي چې دنیاتیکوم اولومدي ساينس دی انجنيري د هداکتوري دا اوی له اہمیت ورکړې ده د ډاکټره لیهیمه څ ورکړې دی نو دوه اہمیتي ورکړې دي چې شپه ورځ د ډاکټره په کتابونو نشکور پراتی پنځه منټه د قران لپاره دی شامل کړئ ته دا ډاکټر جگمګ په جوړی کې لا غوزان لا غبرې لا غبرې لا غرتی وي سو په پسینه ورځولي د څه بګ چ تسوک انجینری او شپو رستایین اسکور برات دی سو په دکان دارین اسکور برات دی ته خدای دې کتاب د پارا رو دین نشته او چا دې دی د دین سره لګاو شرا نو اغهی وزله عمل او دارنګي په وزله صدقات ته دومره اهمیت ورکړي دی چې باکایته پجماتو لو کتاب قرآن ته پاتې په وزله عمل نو قرآن نه به تعلیم نی راغی د وزله عمل تعلیم قران صحیح ته یو کوچکاری وزاز هم قرآن فرمایي چې حضرت محمد نواد ته الله دی عمر مال اولاد کې خیر او برکت وای او نو وسه کې نو به د دنیا پراستالي مستانه کوم دي دای په وای ته راځو شروع اسلام کدا حکم ول راغلی اسلام حکم را دا حکم ول راغلی ځکه دا ګران حکم نه دی لاته فزول کاری کتاب دا ني پکاردانو پکاردا ول راځو نو ځکه دا وای چې تا چې دا سا او د دنیاوي اولووم نهله دا کوم وخت ورکی دی دی د لسمه او پنسم تا مران لورته که نهستا د تونول شکوکوو شمات پ ختم شي نن خلک د کوآو سر سنت د بدځ نهلی دي خبر نهطولله توجه دنیاوي تعلیم ته ده نومونږ د دنیاوي تعلیم خلاف نه کوو چې کې سووک داکترر نه چړيږي سوک د انژینیر نه چچړيږيوې وکی نه د جوړ هرته د جوړ کو قرآن دیوته راځي ملوئ چې دا, دا خپل جنت ته رول په طریقه باندې پوهی شي چې په خدای او په پیغمبره اعتراض نه بیان راځي په خدای په حکماته اعتراض نه بیان راځي نو خو دې ته کې چې د ته لاندې تفسیر ابن کثیر وایي چې دا آیت حضرت خاطر علی السلام په مرگ و دلیل دي کباځ خلکوای خاطر علی السلام ځل دي او دا ویدا چې دا, دا؟ چې خاطر علی السلام اغه زند دې اول سيندو نو په اړه باندې کړی اول تاسو کومه ټکه مټه ګته کې اډکه ویشته زه ورانګلته چې ټوکه پکې نه دا هوه دې ګنه سو کومه مټه ګته کو یې ویشته سو کومه اډکه یې ویشته دا له خبرې نو نور دا نور مو فصیرینم وای چې د دې هیڅ ده چې حضرت علی السلام په خاطری وایي حضرت علی السلام په خاطری وایي ولی څه د نبی ل سلام کوم ته ساله دور نبوت کو په کې په نه بیا سلام بیا زی تکلیفونو راغلي او ماې پ تکلیفونو راغلي دي په تاائز ک پ تکلیفونو راغلي دي په کارو وشته شوي او مدینا کې پېتهومتونونه لګې دللي ديجنبی غ دی کړی چنګبدې کړي و عذا کړی دی پس نې کړي دي ی خو خوااض رالی سلام یو جنگ تم نهدي راغلی واده کړي به نو چې دا جن ته نه را نووللی واده ما تک د غبرران خو واده نه مطلب داغه وخوا شو کاغ بندې دی نوخامخوا هغه را لو د نه بیا سلامې به ایمان راروو دغه میشن میچروو کاغ ژونې و دی نولی ملغب پهنوو خوله بهته و کوله چې ور ه زما پې غمبر په تکلیف کې دی اوته دغه سره مرسته و کوو دغې دا نو چې جوون دی نه دی نو ته لو سینګه د دروغو ا حدیث جوړه وایره زمو مشایخ لیذل <سؤال> دي مشایخ لیذل <سؤال> جو باقاعده او تویل دي چې حضرت علی السلام است مشایخ او کېږي چې دوکشي وي کېږي چې شیطان ولا راغلای او شکلی جوړ کړای چې حضرت علی السلام نبی اې د لذادل ګوري او شیطان خدای پیغمبر شکل له شی جوړونه شیطان درو خوې لسیته او درو خوګلړی وروستي وسط حجر علی السلام صلی الله علیه و سلم چې داغه بعده کلت ویدا چې وی لړوالی ویدا چې ریچواله ویدا چې پلانواله ویدا چې سپنواله ویدا چې تورواله پیرنګ دېلې او په اسماني او کتاب کې داغه رنگ کده قامت شته په یو حدیث کې دا ذکر توریدلې دي دتې سره پیژني حضرت علی السلام کله چې زه ته ان یو بدرو غوې چې حضرت علی د او ولکه حضرت علی السلام سره دوتک ملول شو او چې خراب وي نو په حالات هغه باندې پیغمبر ک په څو خوب کې ویني نو مفید نه کوي او کبه جن سره ملاقاتو کوي نو مفید نه کوي دا ميا د کل کله کله مشرک بيدته ګټ داو کې بيګامي نبي عليه السلام په خوب کې لیدل نو ولید یابو جهل په خمانه نو ولیدل او عبد الله ابن ابي بن سلول په خمانه ورته نو تیر کړه څه फायदा ورته اخیده په کاریږي دې چې د په تاریخ دي تر فطرتوش کول <سؤال> مې فمنه وەڵام نو کې وایو لې دوه باید دا لیکه پر ست دیوادي نه واخري پیغمبر ایمان راو نوړو دا غمیش نه نه چلو نو فوالایک په دا مول فاجقون هم دې دې دلخ قامت مت از یاد و اي زیاد کایغه وقت اخذ الله جو ورسلن میثاق النبین و زمذبطا د امبی کرامو نه د تمام امبی کرامو یو ضمانه لمه اتئ تکوم خامها چې ذرات لوکم حکم تاس تامین کتابین یا ذدر کم تاس س کتابو حکمت نونبوت تمجا حکم بیا رشتا او رسولو نا پی پیغمبر چې مشان پیغمبر مصدق چې تسدق اون کې وایدا کتابونو چې صف ور دی ولاتؤمنوا بالنبي خاما خاطر وای مانروړی بدوانی ولتنصرنه خاما خاطر زم مدس کوي د سرا قالان ویل او فرمای الله رب العزه اقرار تم ای اقرار کوته تمام ام بیا کرام او خصتم او یا قبولک تاسو نا ذالکم پر اقرار تاسو شری زما ودا زم تمام ام بیا کرام اقرار نو اقرار فر مال الله رب ز فشهد واشيانه زما کوم سا که من شاهد دا کو اون کو ن د فمنله سوو وواړي دلو بعد کا پس دی وا نه د ف او که پر دااقسان مل فاس ک همددي رفاچقان د معلو مد شو چې یود نصاره او مشرقی دا فاس چا چې السلام ایمان را نړو چیزنی بیلی سلام میشنون چلونو تا ٹول فرش کانده.